хоча його широкі розмашисті кроки могли б зробити честь будь-якому чемпіонові зі спортивної ходи. «Пустіть мене!» Тільки в перший носом у груди тому товстому блондинові, котрий перевіряв королівський пульс, Лана помітила, що на порозі хтось стоїть. «Я хочу бачити його! Що з ним? Він дихає! Пустіть!» «Пуста тривога, мій пане!» Товстуний з деяким зусиллям, отримуючи Лану за плечі на безпечній для себе відстані, а ж звернувся до Святозара, який щойно увійшов і дивився на Світлану якось дивно. Чи то зі співчуттям, чи то з осудом. Наш володар прокинувся, в нього все добре. То один із чатових не розібрався, що до чого, і прийняв за задихання. Одним словом, все гаразд. Якби блондин не тримав її, вона б неодмінно повалилася з ніг, бо від полегшення її охопило повне безсилля. Все ціло стало наче ватіним, ніхто б не запідозрив у ньому ані м'язів, ані кісток. Перевівши дух, Лана сумирно попросила. «І все ж дозвольте мені увійти». «Ні», – коротко відповів Товстун. «Та пусти її, Юре!» – несподівано заступився за неї Святозар. Чужинка бігла сюди аж від брами, вона ледве жива. Нехай пересвідчиться, що з володарем не скоїлося нічого лихого». «Не можу!» – кругловидий Юр жадібно зморщився. Голові ради старішин слід було відповідати докладніше. А сказати правду привселюдно він не міг. І без того, м'який абрис його вуст розплився ще дужче, коли він жалібно пронявкав. «Не велено нікого пускати!» «Нічого!» – рішучий Святозар зробив крок до дверей, приязно всміхаючись Лані. «Я впевнений, що для неї, та й для мене, Володар радо зробить виняток. Для когось він уже зробив виняток, і воно в свою чергу виключає нашу з вами появу в королівській опочивальні. Принаймні зараз, повільно промовила Світлана. До неї нарешті дійшло, які звуки чотовий переплутав із задиханням. Судячи з того, як потемніли блакитні очі Світозара, він подумав те ж саме, що й вона, і тим не менш перепитав. «Що ти сказала, Чаклунко?» «Те, що ти чув, о, впертий Ради старішин, категорично не бажаючи визнавати, що й в мене є ім'я». З отруйною гримасою на вишневих вустах парирувала вона. «Якщо я правильно зрозуміла ли питання цього охоронця?» «Я лікар», – оборився Товстон такому принеженню. «Бо з того, що він казав, взагалі важко вичленити щось змістовне» і з найсолодшим усміхом правила своє лана. «У короля – жінка!» «Жінка?» Світозар так скрикнув, наче почув змія. А Втім, не виключено було, що для нього в контексті пильнування інтересів володаря ці слова – синоніми. «Цього не може бути!» Вартовий помилився. «Я теж вважаю, що тут якась помилка!» Хробро встряла Лана, ігноруючи той факт, що її, власне, ніхто не питає. Якщо ваш король не Бог, то йому навряд чи захочеться чогось грайливого в такому стані. Боже, що я плиту? Чогось грайливого. Я ж завжди називала речі своїми іменами. Це називається скромність, раба Божа Світлано. Скромність і тактовність. «Не переживай так, від незвички воно спочатку видається смішним, та ліпше пізно, ніж ніколи». «Ніякої помилки!» Юр підійшов до Світозара і щось шепнув йому на вухо. «Ну й вихованнячко!» – із неочікуваною люттю подумала Лана. «Лицарі, трясться їхній матері, шепочуться в присутності жінки. Он як?» Світозар, вислухавши закодовану шепотом доповідь Юра, раптом просяяв на виді, і тільки тепер Світлана розгледіла, що голова Ради Старішин не таки уже і старішина. Йому навряд чи могло бути більше п'ятдесяти років. Алана назбили з пантелику пишний титул, довгі вуса і сивина. Що ж, це хороший знак, а він. Юр знову гарячкове щось зашепотів, разу у раз підлоба позираючи на Лану. Було помітно, що нині його найзаповітніша мрія полягає в тому, аби ця чужинка на його очах крізь землю провалилась. Та не всім сподіванням судилося збутись, з похмурою втіхою від засмиканого вигляду лікаря подумала Лана. Вона залишиться, хоча б для того аби зробити королю чергову ін'єкцію. Ага, після того, як він теж закінчить робити ін'єкцію, опорскування, деякою мірою це можна назвати і так. Світлана похитала головою, сама неприємно вражена своєю уїдливістю. Ну, що їй за справа, навіть якщо у ліжку короля дійсно якась шльондра? Варто було б порадіти за чоловіка, який, буквально мить тому сповши змертного одра, вже почувається настільки добре, що бажає сексу. А замість того вона стоїть, мов обльована, а в грудях взагалі щось таке коїться, ніби туди налили серчаної кислоти. Ось тільки Святозар знову спохмурнів і став виглядати на всі сімдесят. «Може, монархи тут одночасно мають бути і ченцями? «Значить, все ж помилка», – резюмував голова Ради Старійшин все, що повідав йому Юр. «Я ж тобі казав, скоріш за все король дійсно тяжко дихав. Я вартовий подумав, що це, ну, ті звуки...» «Таке можливо, чужинко?» «Тут все можливо». «Які звуки?» із садийською насолодою, перепитала Лана. «Ну, ті самі». Світозар безпомічно вимахував у повітрі рукою, немов намагаючись окреслити ті самі звуки. Та безуспішно нічого в нього не виходило. «Ти ж знаєш». «Ні, не знаю», насолоджуючись ще більше, заперечила Лана. «То які?» Світозар закашлявся. Ой, що з вами? Ви теж задихаєтесь? Бо в мене зілля закінчується. В цю хвилину щось прошелестіло за спиною Світлани. Захоплена пікеровкою і світозаром, дівчина озирнулась запізно.